tan habibata Alhamdulillah ya shaykh Abdulling bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alalahu ta'ala was salatu was salam ala ashrifil anbiya wal mursalin rasuluna wa nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in was salatu wa taslim kathira ya ashab na bogu dostani kako miljeni K'am Ahmed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam koji slijede pravi put do sudnjega dana. Hvala Allahu dželle mi smo došli do poglavlja o piči, odnosno o pičima. I već ulazimo u ona poglavlja koja su onako zanimljiva zbog toga što su vezana za naš svakodnevni život. I U ovim narednim hadisima vidjećemo je li šta je to sve po islamu zabranjeno, to jest koja stvari su zabranjena i drugi propisi koji su vezani za za piće. Autor unišao je je ovdje nešto hadisa koji su vezani za ovu tematiku, glavnom što hadisi koji se vežu za zabranu alkohola i u čemu sve nije dozvoljeno vai kisaliti voće i tako dalje. Mi ćemo se dotaknuti osnovnih propisa koji su vezani za je li odnosno islamski propisi o piću. Prvi hadis u redu 1262. je naslovljen zabrana alkohola. Ibn Umar radi Allahu, prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sve što pije je alkohol. Kullu muskirin ham a sve što je alkohol zabranjeno a svaki hamr je zabranjen odnosno haram. U Kur'anu kada se zabranjuje alkohol, a mi znamo da je alkohol zabranjen po Kur'anu, prema Kur'anskom ajtu, spominje se izraz hamra. Prema definiciji jel, ovo termina odnosno hamra, to je sve ono što oduzima ljudski razum. Svako piće koje čovjek oduzima razum od kojeg se gubi. I zato je poslanika Alihi sada, to sam nam rekao ovdje, ono sve što opija, sve što čovjeka opija, što mu oduzima pamet, svijest, prisebnost, sve to alkohol, svi se napiče, a sve a, a sve što je alkohol zabranio. Sve što je hamr, to je zabranio. Inače, alkohol u islamu je, odnosno pijenje alkohola, spada među velike grije, za koje je uzvišenje Allah predvidio kaznu sankciju i na ovome svijetu, znači prijemo šarijetu, i kaznu na onome svijetu ako se čovjek ne pokaje za to. Ja? Znamo kakav je status velikih grijeha u islamu. Stoga, znači, pored Korana, postoji mnoštvo hadisa poslanika, koji govori o zabrani alkoholom. <kuh> Zašto je zabranen alkohol u islamu? zabranjeno iz prostog razloga što je štetan po ljudski razum po ljudski razum pri svega a znamo da je od univerzalnih ili vrijednosti u islamu zaštita pameti zaštita razuma sve ono što narušavalo ugrožavalo naš razum ili ga uništava to je po islamu zabranjeno pored ovoga postoje drugi razlozi a to je da je alkohol štetan po ljudsko zdravlje to što u početku nije znalo. Međutim vremenom medicina odnosno moderna nauka je otkrila da je alkohol odnosno alkoholna pića da su izuzetno štetna publicskoj zdravlju. Po organima zabavim znači štetni su štetni alkohol odnosno alkoholna pića, štetni su i za bubrege, štetni su uh, za krvotok, za za nervni sistem tako da Sve i svetovna medicina utvrdila i O i danas, danas znam poznato nikada nikada se alkohol ni više pio nego u Alkohol se uvijek pio ljudi što doba je ovaj otkrili pored toliko ukusnih i lijepih pića koje Allah dao ljudima, šejtan ih je uputio kako da naprave piće uh kojim će oduzmati sebi razum pamet. Alkoholni Mike Speed zara kao što stojim tadiš, ja da je oko bajka svi za Allah kada čovjek izgubi pamet i razum onda svašta je u mogućnosti da čini. Kada čovjek nema pameti onda nije ništa čudo što učini u takvom stanu, u takvom halu. Nažalost, pijenje alkohola je i prezna sudnjega dana. Jer je poslanika nekih srla to se nam nagovijestio da će se, da će se raširiti pijenje alkohola pripijanetski sudnji, dan I zaista je tako. Oni koji žele da uništavaju ljudsko zdravlje, ljudsko pametinje, da im unište vjeru i koji žele da zarade na ljudskoj tragediji na zlu, oni su izmislili različite vrste alkoholnih pića da ne kažem na stotine, nismo ko zna broj, ali znam da ima dosta alkohol, vrste alkoholnih pića, sve ono što opija, što je što uz manjeanski razume i tako ne trebamo govoriti o tome kakve sve društvene probleme pravi alkohol samo treba da se uspostavimo na, na jeli, društvu u kojem živimo pa ćemo videti mnoštvo tih kafana i mnoštvo ljudi koji piju nažalost po nekim statističkim podacima u Evropi da ovaj Bosanci da kažu je i bošnjaci mogu slobodno kazati da su narod koji najviše pije međunarodom, koji najviše pije u Evropu. Mi znamo da od malena djecu ući da piju i već osnovci piju, da ne govorimo o tako itd. Pored, kažem, toliko mnoštva pića koja Allah dao ljudima, vode kao najboljeg i najvećešeg pića, na stotjene različitih sokova koji se mogu napraviti spraviti od voća, šetan je, uljepšao ljudima ako koji je zlo koji nije ni ovaj ni zdrav niti ukusan i koji pamet oduzima a pomno toga uzvišeni Allah ga zabranio i ovdje dolazi do izražaja ili ta ta sposobnost da ljude navede na zlo I šejtanova sposobnost da ljudima uljepšava to su njegove metode u zavođenju da uljepšava zlo I danas je, je li, kod običenog svijeta, da kažem, oni koji su malo, ili malo više udaljeni od vjeri, kod njih je, e, da, kažem, da kažem, cool, odnosno da je to trend da se pije. Jer onaj ko ne pije muškarac, i ne pije ni muškarac i ko se ne opije, jel. Međutim, taj hal, odnosno to stanje, pokazuje svu jad i čem je to čovjekan pojedinca koji u tome vidi je li, ovaj ferdo da vidi snagu, vidi neku odvažnost. Mi se vraćamo je našoj temi, našoj tematici. Islam je zabranio sve vrste opojnih pića, sve sva opuna pića, i ovo je ovo jedno opće i univerzalno pravilo je i propisu u islamu da sve što opija da je haram. Sve što opija je haram. Osno i sva pića su dozvoljena. Dak kao što je slučaj sa hranom, sa jelom, Sve je su dozvoljena, to je osnova. Osim oni prolažilo šano zabranjeno. Odnosno kra su zabranjena, pa ono bi se neto teško ni slovom kojane su. I malo je kada uporedimo sa jelima i pićima koja su dozvoljena, malo je oni jela i pića koja su zabranjena, međutim ljudi to hoće. Četini metupljao kao što je uspio jadem, ali cela da da ga jeli, ne govori da navede da uzmeo na jedan plod, odnosno da plod sa jednog drveta, pored mnoštva ti plodova u dženetu, da uzmije taf. Jer mu je slagao, prevario ga u vlanju i rekao mu hoćeš da te uputim na drvo vječnosti i neprolazni vlast. I ima rekao da je to drvo koje je zabranjeno, da je to haram i da će ga u, u, upropastiti. Nego kaže, drvo vječnosti i neprolazni vlasti I tako i dan danas šitem zavodi ljudi. I sljedeći hadis govori o istoj tematici. oni malo podržio kaže Alja ibn Abir Tadom radi Allah. kaže, pripala mi je deva od ratnog plina sa bedra, odnosno bitke na bedru. Allah poslanika al prosala, je također dao tog dana jednu devu od petine, do je petine plina koju je li djevi imamo, odnosno vođa musulmana, o tome smo govorili ako se sjećate. Kada sam htio da se oželim Fatimom, Čerkom malo posanikali se radsran dogovorio sam se sa jednim zlatarom iz Benukajnuka da ode i sa mnom da naberemo milisne žukve koju sam htio da prodam zlatarima i da se tako potom obeđo sva. Dok sam pripremao za svoje dvije deve stva, stvari, hranu i korovce moje deve su ležale pored kuće jednog esarija. Kada sam sve potrebno sakuplio, ugodao sam da su mi da su mi deva grbe odsečena Stomaci rasporene i uzijete džigerice. Nisam se mogu ustrpiti a da ne zapraći. Čovjek sve pripremio, jel? Priprema se za svadbe. Razočar. Pogledajmo u uvod, uvod za ovu predaju, zovezane zove, za alkohol. Jel? Opitao sam koje je uradio sa razočarom, jel? Rekli su Hamza ibn Amruntali. Čuveni je Hamza? Je li Ham. Kaže, onim u toj kući sa insarijskim pijanicama. Robinja je zapjevala njemu i njegovom društvu ovako, ustaje Hamza do deva i ocijeci im grbe. Potom je Hamza ustao i po ocijecao im grbe, rasparao stomake i izvedio jetri. Krenuo sam i došao do lahoposlanika Rehsala Fesala. Kod njega je bio Zeghiv Mkajte, kada, kada me je poslanika Rehsala Fesala ugledao po izrazu moga lica, primijetio je da mi se nešto desilo. Opitao me šta je? Šta ti je? Rekao sam me lahoposlaniće. Nisam prije doživio ono što je doživio danas. Nikad ovo nisam doživio. Hamza je natvajao, napao moje deve, ocihao im grve i rasparao stomake. Evo ga sad se nalazim u toj kući sa pijanicama. Poslani kada je srla sam zatražio vrta, čopu, kao se i krenuo. Slijedili smo ga ja i Zedin Harse. Kada je došao do vrata kuće koje je bio Hamza, zatražio je za ulazet. Pa su mu dozvolili poslanikog edeba i učitivosti. Toj, I on je bio u srđbi, ljud, ali u tom stanu traži dozdob za ulazak. Znači nije odmah onako upao u kuću bez dozdoblje. Kada je ušao, zatekao je pijanice. A lavo poslanik sada je, je počeo grditi Hamzu za ono što je uradio. Hamzine oči bile su zakrvavljene. Pogledao je lavo poslanika alih sada. A potom je perio pogled u njegova koljena zatim u njegovu upa ka potom u njegovo lice i rekao zar nisi jeste samo robovi mog oca alako sanikalaj slat s vlasama vidio da je pijan okrenuo se i žurno izišao pa smo i mi izišli s njim ovaj hadisel predaja nam govori o o tome šta sve ljudi u alkoholu mogu da urade o tome ne treba govoriti mi imamo takvih primjera po sebe mnoštvo jer su ljudi pijani onda pameti nemaju, svašta mogu da urade, ne znaju za sebe. Mogu da nanesu veliku štetu i sebi i drugima, da povrijede ljude i verbalno i riječima, da da im nanesu na rane, da ih povrijede, znači da njihovo tijelo i da ih ubiju. Koliko je pijanica je stradalo nakon pijanki izvadi pušku ili pištolj pa puca ih, negodiniti znao o sebi šta se dešava, ubijene. I zna za sebe koliko je pijenica autom jer je usprtilo druge ljude itd. Ne govorimo o to. Znam, zna, ka, znam. Pitan je jedno. To je došla zadnja na da neko pivao. Objasnu ću vam, objasnu ovaj, ću vam. Prvo se jedna priča čovjeka. Koliko je puta došao kući, napio se i s autom dođe u kući i ne zna kako je došao. Dođe. Znači, dođe pijen, ne zna za sebe. Ne znam kako je došao, kako je te sve okupio, kako je savladao, parkirao auto. Nač to je rad u znavom slučaju Hamza, neko će se možda zaćkati u trenutku Hamza je časni As-Ham poginuo u bici na na udu, je l? Odku do ovog Ovdje mi znamo da je alkohol zabranjen u tri etape. Da ni odma zabranjen alkohol. Tek u Medini je zabranjen alkohol i ovo je bilo prije zabranjen alkohol prije konačno je zabranje alkohola. Ashabi su prije toga koristili i konzumirali opojna pića. Sve dok njih je došao onaj ajet jeli, koji zabranjuje definitivno alkohol, nikad pijan, nikad. U početku je bilo pitan, pitaju to alkoholu, recimo njemu ima neki koristi. Čovjek može utoliti žeđ i nešto tako, neki užitak, ali veća štetad koristi. To je bila prva etapa. Kasnije objavljen ajet koji se kaže E, e, ola je tako da se vrata u momentu su, su krala, nemojte se približavati na mazdu pijani, bilo je zabranjeno samo da se klanja u tom stanu, a i da nije bilo dozvoljeno. I onda na kraju, a, alkohol, a, a, a eto, konačno je zabranjen alkohola gdje je definitivno zabranjen alkohol i ovaj slučaj se desio prije toga da ne bilo zabranjeno. Ti urađuje da je me poslije, da ne bude boraviti. Ali, ja da to je... življu. Pa ja da to treba palavati. Znači, ja svakako ovo spomenuo, jer ispalo bi da malo nejasno bi ispalo Hamza da je pijan, jer mnogi asfabi, ne samo Hamza, koristili su ovakvona pića, tada nije bilo, nije bilo, kao što žene nisu nosile hijabu, prije ovaj, zabrane, ono su nispo krivile one dijelovi tira koje su trebali pokriti prije, prije obaveze ili ajeta o hijabu i tako dalje, o zekijatu i postu. Jer u Medini su tek počeli da da, si, da se objavljuju ajeti o propisima, dozvo, o naredbe i zavrana itd. Jer u Meks uglavnom ajati su govorili o vjerovanju, o džennetu, džehenninu i ono, stvarima gajba. I sljedeći hadis govori nam otme sve što opija je haram, sve što opija je haram. Prenosi džave na djel la'anbu da je neki čovjek iz džišana, a to je u Jemenu, došao Allaho poslaniku alaihi sallatu sallam i upitao da opiču kukurza koji oni piju u svojoj zemlji i nazivuju ga El Mithr. Kaže i rekao je poslanik alaihi sallatu sallam, upitao je, je da li ono opija. Rekao je opija. Allaho poslanik alaihi sallatu sallam je tada rekao sve što opija je haram. Allah, Allah se obavezao da će onoga koji pije opu na piće na kojiti sa tinetul habalevo. Pitali su šta je tinetul habalevo. Rekao je znoj djehenemlija, ili kapljevina stanovnika djehenemlija. Znači to je kazna, jedna od kaznih samo, za pijanice, za one koji se budu pijale na ovom svijetu. Jer ono što Allah zabranio svojim robovima, to ne smije koristiti Nije to... Allah me zabrane su, veliko, To, to su velike stvari, kadala nešto zabran, kada je jasna zabrana. To nego grobko i to čini izaziva lahu srž. Ona koja stvorila nebo i zemlju. Je u zemlju mal u tom kosmosu i nas mali na toj zemlji ne vidimo se. Nemo, ne možemo ne primjećujemo su u kosmosu. I onda mi najviše griješimo prema stvoritelju nebesa i kosmosu. Znači svako, sve što opija haram. I ovaj sljedeći hadis govori o tome kad je išeno del Allah manha prenosi i dalalo poslanika upitan u opojenu piće od meda. Pa je rekao svako piće koje opije haram. Vidimo da je poslanik više navrata, više puta je upitan ili pitan o različnim vrstama pića. I, su, I u to vrijeme ljudi su pravili različite piće od kurmi, od pšenci, od jesna, od kurza grođe, grođica, jeli? Čak i od mjeda. I uvijek je poslanikov, to se nam odgovor bio, sve što opija je haram. Ako opija, to piće, ono je haram. I to je pravilno. E sad, kako znate da li opija? To se zna na iskustva, na osnovu stava stanja, to piće. A to mi ću malo kasnije. Među islamskim učenjacima ima mada džumbur, odnosno velika većina je na stanovištu, na osnovu ovih hadisa da, da sve što opija da je haram. Jedan dio, ma, manji dio učenjaka smatra da samo ono voće koji je spomenuto, je li koji stvari koje je spomenuto od koji se pravi hamor, odnosno vino i alkohol, da su samo, da su samo ta odgovorna pića za vrijeme. Međutim, ovi hadisi ja Mirvatu do nego nisu došli hadis koji kažu da je sva sve što opija ne halal. Nema veze što čega napravim. Kad danas ljudi prave alkoholna pića, nema čega ne praviti. Eto, nedavno sam bio. Nedavno sam bio jedno mjesto i tako čvena. Hala je dao celima i krušaka i jabuka. I šiva i svega i grođa. I ljude, ne samo da, da prave od, od šljiva, pravi i od jabuka, pravi i od krušata čak rakija. Allah mi je dao to boće da ga kod da osluši, da napravi džemove, pekmeze, da napravi jeli, sokovi, ali ne, nićemo napraviti oto na rakiju, da se možemo dobro zagrijati u zimskim danima i noćima. To je kad ljud pamet izgubuje vjeru. Ko bude pio alkohol na ovom svijetu neće piti dženecku vino na drugom svijetu osim ako se pokaje. Ibn Abar Adjel Lavanh mu prenosi da je lamo posanika neki sarat o sarat rekao, ko bude pio alkohol na ovom svijetu neće piti dženecku vino na onom svijetu osim ako se pokaje. To je jedna od kazni koja je pripremljena za onih koji budu pijeli alkohol na ovom svijetu. Šta znači? To ako se pokaje to jest ako i uđe u džene jer može ući u džene recimo da je određeno vrijeme bio u Džehennemu zbog pijenja alkohola, zbog tog grija za koji se nije pokajao ili Mughala nije oprostio i on uđe u Džehennem pa iziđe na kraju uđe u Džennet bit će mu ustračeno vino jer u Koranu se spominje u mnogim hadisima da će Džennet nije piti vina lepeti lišari vin koje će biti ukusno i prijatno za one koji ga piju zaradatko od ovih alkoholnije piće, opoljnije piće na ovom svijetu. I to će biti jedan poseban užitak koji će biti uskraćen onima koji su bili pijanice na ovom svijetu i nisu se pokajali, zato je ni malah nije neki kažu slanški učenjaci da će im neće imati uopće potrebu ti stanovnici dženeta koji su bili pijanice na ovom svijetu, neće imati potrebu za tim pićem neće ga ne željeti. A dženetlija će na onome svijetu imati sve što poželi. Sve će im dolaziti ono što poželići, a ono što ne poželići mi im doći. Kada će na taj način im biti uskraćeno dženetsko vino? Alkohol je od hurmi i grožđa. Ebu Hurera radjala Anhuveli i čuo sam na lahog da je rekao, Alkohol je od plodova, ova dva drveta, palme i vinove loze. Alkohol i od nezrelih i hurmi. hurmij. Enes i bin Mark, kaže je ulajman, mu kaže točio sam alkohol Ebu, tali, ebu Džani, Moaz Udmi Džebel. Bili su u jednoj grupi en a tada je neko ušao u prostoriju u kojoj smo bili rekao, došla je vijest. Objevom je zabranjen alkohol. Tada smo ga se rješili a bio je pravnjen od mješavine nedozrelijih i zrelijih hurmij. Kad tada je prenosio da je Enes i Mark rekao, alkohol je zabranjen, a tada je većinom bio pravnjen od miješavine nedozrelih i zrelih odminji. Alkohol se pravi od petarom, a to je ovaj hadis koji uzmeju oni učinjac koji smatriju da, da, da je alkohol samo ono što se napravi od ovih pijestvari. Kaži Ibn-Omer radijelallahu prenosi da jednom prilipom Omer radijelallahu održao kutku na Mimberu vallahu kosa nikada i sr.a. Nakon zahvala i pohvala je Laha rekao A zatim zabrana alkohola objavljena na dan kada se on proizvodio od petero, pšenice, ječma, hurmi, suhu, ugroža i meda. I onda je kazao, alkohol je sve što uti razum ljudi. Volio sam da nam je Allah, poslanika, ali jeh sallat, precizno definirao troje, nasljedstvo, djeda, kelalu i neke vrste kamate. U ovom hadisu je spominje, spominje ovih pet stvari. Međutim, rekli smo, na osnovu oni drugih hadisa, da sve što opija, svako piće, bez obzira od čega se spravi, ako opija Omehama. Ovdje se spominju još da, da Omer, da mu nisu bile jasne jasna pitanja o oko nastavljstva djedna. Koliko djedna sljeđuje, kako umre njegov unuk i ostali metak, koliko ona sljeđuje o kelar, koja se spominje u Suri enisa, i o nekim vrstama kamati. Mada su ove stvari pojaštene, ali omenu, on nije imao potpuno znanje o ovim pitanjima i to je dokaz da ne može jedan čovjek svo znanje obubatiti. Ne može jedan čovjek svo apsolutno znanje obubati, da kažemo, njemu ništa nije nepoznalo. Ima ljudi koji su, jel, vrstni znauci u islamskim naukama ili u određenim oblasim islamskih nauka, međutim, niko ne može kazati da sve znamo. Možem biti nešto promaći ili da nije neki propis došao do njega, nije, pa nije došao do njega, nije ga isčitao i ni neki hadis došao. Do njega. To je laham mudrost. To je laham mudrost da ne bi ljudi pravili svijeće ili ovaj melek. Wa faqa kullu bi 'ilmin 'alim, izna saba ko znalca je onaj nepoznati. To je duše na lasu pano tara, on jedini sveznaj Zabranjeno je da se zajedno kiseli suho grožje gurme. Džabr ibn abrl alasari radijal lamanu prenosi da je lalakosanika rejh srlato. Još sam vam da se zajedno kiseli suho grožje gurme kao i nezrele gurme sa zreli u kurmanosti. Kaže, učenjac obrazložil tu zabranu i rekli da se takve smese brzo pretvaraju u alkoholu. Prije nego što se promine okus tog pijića. Pa onaj koga ko pije misli da nije okoljeno, u stvari jeste. Osnova je da... To je običaj ljudi uvijek da su kiselili pomriće. Pramil turšije, se ovih turšija. Poznato je da se takve smjese ili pokiseljine ovoće može pretvoriti prirodnim putem u alkohol. U opojno pić. Zbog toga je poslanika reksila, to sam upozdravao toliko. Posebno, jer u početku islama, odnosno tek nakon zabrane alkohol, upozdravao je Da pazite s jablom i spošta, kpokselo voća. Jer može se pretvoriti u alkohol a da i ne znajmo. Kod, ne, kod nekih kod nekih smesa, odnosno ti pokselenog voća, može se primijetiti na osnovu promjene mirisa, ukusa. Kod nekog se ne može primijetiti, osim što promijeni ili okus, prešto postane kiselo, gođo, ljuto, ovaj postaje opojno. E to je problem. Zato je potrebna opreznost i preventiva. Jer osnovi, ono što se pokisali, voće koje se pokisali, ono je slatko. I pravi, znači, ta voda u kojoj se pokisalo, ona je slatka. Tek kad promijeni, kad ovaj, počne da bude više kisela, gorka, ljuta, tada to su znakovi da se onda je od njega je nastao alkohol. Ili hamad. Ebu Sayyid al-Hudri, a radijallahu anhu prenosi da Allah poslani kada je svala to se nam rekao, ko vas prije piće, neka kad pije samo ako je ukiseljeno od surji grožica ili samo od burmi samo od nezrali burmi. Jer ako se kiseli zajedno dvije vrste, prije ova, se pretvori u alkohol. Zabranilo je kiseljenje u Dubaji, Muzefete, to su neke vrste. Ovaj. Posuđar kaže Zazan kaže, rekao sam Ribnju Amaru Reci mi svojim narjećem koja je priča poslanika a.s.a. zabranio i objasni mi to na našem narjeću, jer je vaše narjeće drugačije od naših. Rekao je Allaho poslanika a.s.a. zabranio da se kiseli u hantamu, a to je čup, u Dubaji, a to su tikvene posude, muzefetu, a to su katransane ili osmanjene posude i u nekijelu, a to je da se sa drveta obuli kora, zatim da se to drvo izdubi. Naredio nam je da se kiseli u mješinama. Dozvoljeno je kiseliti u kamenoj posudi. Džabr imena Brulara, djel angla, rekao, kiseli li bismo lalmo poslaniko, ali se vatvo sva u mješini, ako ne bismo imali mješini, kiseli bismo u kamenoj posudi. Neki su pitali, abu zbira, a ja sam slušao, jeli bila od kamena? Rekao, jest. ješina je znači posuda od čega kože je tako, štavljena je U početku je to bilo, znači, dozvoljeno da se u njoj, njoj kiseli i u kamenom posudu. Sad, ovi hadisi, sve što sam spomenutno, zavrljam da se kiseli u ovoj onoj je posudi, u ovih ono vrstama posudja, je li ono svi derogina, dokinuti. znači da je dozvoljeno kiseljenje boća u svim posudama, a zabranjeno je svaku piće koju opija. To je pravilo. Kaže Borejdera di alamu pranusi da je alamu poslanika alaihi srla t'rsa nam rekao bio sam vam zabranio kiseljenje u nekim posudama. Učetku je to bilo zabranio učetku islama, nakon zabranje i nakon tek nakon zabrane alkohola. Međutim, treba da znate da posude, posuda niš, ništa niti dozvoljava, niti zabranjuje. Nema veze gdje je pokiseljenje. Sve što opija je zabranjeno. Ovo je znači koopis i Sve što opija to je zabrano. Nenim veze im gdje su pokisali. Zavisi sad od posudi od posudi, od, od, od vremena, vremenskih prilika, znači e, vrućine, toplote, je hladno, vruće, e, koliko dana treba da se nešto ukisalo, da se pretvojao. I ovo što treba da zapamtimo, e, jeste da je su ovih svi hadisi propisi o zabrani kiseljenju određenim posudama da su derogirani da ne važe. I ovdje opet dolazi do izražaja, jer što smo govorili da se hadisi ne mogu pojedinačno uzimati i iz njih vlaštih profesorima moraju se uzeti u cijelosti i da li su derogirani, da li su neki, kakav njegov komentar. I onda ćemo imati potpuno znanje za okružnu sliku. to znači možemo opisati u svakakoj posudi, samo trebamo voditi brigu, da ne dođe, da se to ne pretvori u alkohol, a to znamo na osnovu. Vjeliju. Ovaj, iskustva, naoskomirisa, okusa i tako dalje. Ako ne znamo, pitat ćemo ljude koji znaju. Vidjet ćemo kasnije i drugi hadisi o tome govore. Dozvola kiseljenja u vrču koji nije od Muzefeta, Abdullah ibn Amor Adela Adela je rekao, nakon što je olao poslanik Aleyhi Vesela, da se kisel i piće određenih posudama, ljudi su rekli, ne može svako naći dozvoljene posude, pa im je poslanik Aleyhi Sallatu Veselam dozvolio da kisile u vrču koji nije od Muzefeta, to je katran Kažem i ova radis to je bilo znači u početku s kad su ljudi kad su ljudi tek ostavili alkohol vidimo da su mnoge hard pill to je bio običaj ostavili alkohol i to je bilo zabranjeno iz bojazni da se da sti sokovi ne bi ili pretvaraju alkohol ljudi onako pili da obraćaju pažnju na to kada je znači ta zabrana postala poznata svima zabrana alkohola i kada svima učustio u srcima shaba jeli, po pitanju ovej zabrane e, zabrana kisiljenja ovim posudama je i pravilo je ostalo da sve što opija, da je hrana. Ovim hadisam ćemo završiti večerešnje predavanje mogu je Allah Subhanu Vateala da nas povuči vjerit, da nam podari korisno znanje i da nas sačuvati svakom vladu u lukavnih rada o stakluma i ljubavkom Pindremu u odrzu